Всі стоянки тепер платні. Плата за кожну наступну годину зростає в геометричній прогресії. А в тому провулку, де основні фонди, з обох боків кірпіч, ліс заборонено. А набитий він мерседесами, вольво, пежо, вольксвагенами, каделаками що нікуди курці носа встромити. Це при тому, що з обох сторін провулка кірпіч. І мен з зебристою палицею походжає по тротуару. У фондах далі вестибюлю, ані кроку. При дверях стоять нахабні в уніформі мордовороти. Секретарки дріботять каблучками «Сі час доложу». І тому «В командіровки», «Занят», «В отпускі», «На совіщанні», «Умір», «На блядках». Цього останнього не казали. Це й неважко було прочитати по їхніх ображених очах. «На блядках ні со мной». І скрізь відлук з покликаних асигнувати заповідник». В усіх офіційних установах – від заводу до кабінету міністрів. Директор заводу, прем'єр-міністр, накладає резолюцію – видати. А бухгалтер, міністр фінансів, розводить руками. Грошей немає. Немає, бо пішли на нові мерси, на офісні меблі, на вибори, підкуп комісій, на коханок, на котеджі, на курорти на Пальмових островах, в зарубіжні банки на власні, на пред'явника рахунки. Те вже... Відніми руку та махни, пропало Бо навіть якщо якомусь високому достойнику дадуть знати про чийсь рахунок Він і не пікне, боячись, що той назве його рахунок По обіді з Тодосем Панасовичем ходили по території Оглядали всі проріхи, проломи, протрухи Так полководець оглядає після програної битви своє розгромлене військо Просто посеред асфальту провалля Лопнула труба опалення, перевіряли під тиском. Викликали майстрів, інженер засунув носа у провал, потеліпав ногами, надряпав щось у блокнотику, передав блокнотика дамоці у чорних колготах і та пальчиками з зеленими нігтиками по калькулятору торк-торк 17108 гривній. В двох кімнатах музею книги тріснула стеля, треба брати балку в шбелери. 3140 гривней, а ось цьому корпусу 180 років, і все тут не наче вчора збудовано, але прийшли пожежники, надо пропітать раствором балки, іначе штраф. Та вони стояли і ще стільки стоятимуть, іначе штраф. Електрики собі необхідно провірити проводку по всьому заповіднику, інакше теж штраф, а вона тут Ще чи не за часів святого Феодосія Печерського Вимагатимуть заміни То вже просто фінансова катастрофа Зайшли до колишньої трапезної Весною її побілили власними силами Так званий косметичний ремонт йшли повз північну стіну де ікони XVII століття Хрести, старі годинники Під старою фрескою Богородиці Сіточка паутини я не помітив. Помітив тут Панасович. Тернув рукою, ступив два кроки, вернувся, тернув ще. Паутина не стерлася, нахилився, пильно приглядався. Раптом скинувся. Кульба голови аж затрусилася. Розсік повітря гострими плечима. Пішли. Я нічого не зрозумів. Підійшли до хвіртки в зеленій огорожі. Двоє охоронців у плямистому одязі ліниво перепльовувалися словами «нізя». «Та ви знаєте, хто я?» «Ви стоїте на моїй землі!» Нізя «Покличте начальство!» Довго перегіркувалися Тодось Панасович запально, охоронник ліниво. Врешті покликав начальника будівництва. Той підійшов перевальця. Брескле обличчя, важке підборіддя. маленькі очі. Вихикнув на Тодосеве Панасовича добрий день крізь цигарку в роті «Здрасте!» чадів димом просто в обличчя Тодосю Панасовичу. Той сказав, що хоче пройти на територію будівництва. «Для чого?» Я думав, що Тодос Панасович буде сваритися, вимагати, а він спокійно сказав, «Там під землею труби, у нас аварія, хочу поглянути. Може, доведеться копати». Начальник будівництва важко похитав похмільною головою. Пішли Човгали човали поза цегли, дощок, якимись механізмами, які тримали в лапах дебелі палі. То дось Панасовесь весь час дивився під ноги, зупинився навпроти стіни колишньої трапезної, довго приглядався, а далі тицьнув вниз пальцем. Бачите? Начальник будівництва знизав плечима асфальт. Він потріскався щілини до трапезної, і стіни її також.